Areena. Kello 10 uutiset kuultiin siinä asialla Heidi Himmelä. Kello on nyt 5 yli 10. Kiitoksia Jenny Lehtiselle myöskin aamun seurasta. Minä olen Samuli Aaltonen. Tästä alkaa kansakunnan kahvitunti. Yle Radio Suomi. Puutarhanhoito ja viljelyharrastus tässä meillä aiheena tänään. Minkä takia? No sen takia, että vimmattu kuopsutus ja rapsutus ja kuokinta ja höpötys kuuluu pihoilta ja palstoilta ja parvekkeiltakin kyllä, kun multasormet ja viherpeukalot valmistautuvat alkavaan kasvukauteen. Mikä tässä puutarhaharrastuksessa oikein kiehtoo? Kun kuitenkin, eikö tuossa nyt kylmättyminenkin uhkaa sitten tämmöisessä varhaisessa... Ja selkä on jumissa, kun perä pitkänä kyykistellään kylmässä. Miksi? Onko tämä kaikki sen arvoista, siis vaivan arvoista, ehkä rahankin arvosta, niin Siinäpä nyt meillä kysymys tässä kahvitunnilla tänään. Eikö toi ole helatorstain yleensä semmoinen lähtölaukaus, sen jälkeinen viikonloppu? Niin ne on niin kuin kotipuutarhojen näitä superpäiviä, ellei nyt sitten tänä vuonna... Etelässä ainakin on ollut jo tämä vappuki sellainen startti, kun kelit kohdilleen, vaikka ei ehkä olisi viikkoa aiemmin uskollut kyllä. Ja puutarhan hoidon suosio, sehän on suorastaan räjähtänyt viime vuosina. Se taitaa olla niin kuin sillä lailla, että pisimmät jonot viikonloppusin nykyisin, niin ne on tuo puutarhaliikkeiden kassoilla. Tänäänkin Ilmatieteen laitos kertoo, että Etelässä voi mennä 20 astetta rikki. On kyllä monenlaista säätä. Suomi on pitkä maa, mahtuu tänne. Itä- ja Pohjois-Suomessa on aika matalat lämpötilat ja vettäkin voi tulla, mutta juurikaan ei ole tiedossa sitten taas Suomen etelä- ja länsiosissa niin mitään sateita. Ja myöskin keskiarvoja ja lämpimämpää on, että tuokin oikeastaan tuo meteorologin, Lause, että Etelässä voi mennä 20 lämpöasteen raja rikki, niin on semmoinen, että hän on auki koko maailma. Useinhan puhutaan todennäköisyyksistä, <lacht> mutta tämä voi mennä, niin jättää auki monta mahdollisuutta. Mikä siinä erityisesti on se niin sanottu pointti, kun muut ottaa kevättä vastaan terasseilla ja torien kahviloissa istuksimalla ja pitkään nukkumalla, niin Viher, peukku, raahaa, puutarha, pihoilta, multaa ja taimia, kaikki vapaapäivät ja istuttaa aamusta iltaan ja kuokki ja kaivaa ja kylvää ja kastelee ja katselee ja kitkee, sato tai paisto ja kyntää ja myllää. Niin ei kuin kertomaan minulle tämä arvotuksellinen asia. Tämähän on tämä peli alettu täällä jo avattu täällä WhatsAppin puolella, runollisesti lähtee liikkeelle. Ah niin ihanaa aivottomana surmin maata kyntää joka päivä puutarhaan yhtä innoissansa viherpeukalo tää ryntää. Ymmärrän. Siinähän on yksi mahdollinen tapa vastata tähän kysymykseen. Ja sitten täällä myös sanotaan, Tomi Vantaalta laittaa tällaisen viestin, en kerro nimiä jos ei niitä ole laitettu tähän viestiin, että moi taas, lainaan tässä ystäväni, joka joskus totesi, että parasta puutarhahommissa on se, kun saa leikkiä Jumalaa. Kitkennässä ja harvennuksessa saa päättää, kenen elämä jatkuu ja kuka on tullut tiesä päätökseen. Mie itse en ehkä jaa tätä samaa näkökulmaa, mutta on usein hyvä kuunnella myös muiden mielipiteitä. No näähän se siis on, vaikka olisi eri mieltä, niin se saattaa se... Toisen näkökulma olisi silti kiinnostava. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 600. Ja Tämähän on tarinoiden koti tämä kansakunnan kahvitunti. Ei täällä niitä vääriä vastauksia ole olemassa. Kuka soittaa siellä? Ilkka, morjesta Kuusankoskelta. Terve. Mites Kuusankoskella suhtaudutaan tähän puutarha-harrastukseen? Mulla on selvä, tota, selvä syytähän. Se on psykologista. niin. Kerro, kerro. kerro, lisää. Se tarkoittaa sitä, että kun tulee tämä kevät, joka on parasta aikaa neljän vuoden ajan maissa, tai siis oikeastaan Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska. Joo. Joo. Ja totta jossain pohjois-käännässä siellä on varmaan samanlaista, mutta että, tässä on ideana varmaan se, että ihmisille tuo kasvukausi, kun tulee tämä tuoksu ja kaikki nämä Kalven jälkeen niin se antaa mielelle rauhan, kun saa laittaa sitä kasvia sinne maahan, joka sitten alkaa kasvamaan. Kaikki, myös tuomen tuokse on ihan mahdotun, vaikka se kestää kaksi viikkoa. Kyllä. Oletko Eli hankun? se niin. rauha, siinä on kaikista suurin tekijä. No kyllähän tästä nyt päästään liikkeelle. Alan minäkin ymmärtää. Hämäläisenä ja hitaana. Tämä pikkuhiljaa alan ymmärtää. Kyllä mulle, kun mulle vaan sitkeästi selitetään, niin kyllä minä sitten. Joo. Sykoloikinen merkitys on kaikki suuri tässä tilanteessa. Ja totta sillä äh, tekee ison rahat. Niinhän ne tekee kyllä. Oletko niin. monta kertaa törmännyt tähän maailman ehkä kuluneimpaan kiinalaiseen sananlaskuun, että tärkeitä elämässä on puutarhan hoito, eikä sekään ole kovin tärkeää? En ikinä. No, tällainen on olevassa. <laughs> joo, varmasti se oikein osuu osu kohdallaan, kyllä. Mutta tietenkin meillä Suomessa se ongelma, että meitä öö, ollaan niinku neljän vuoden ajan vankeja. Kyllä, se oli tämä Kanada, Alaska, Siberia ja sitten nämä meidän naapurimaat joo. tässä. <laughs> joo, joo <laughs> ky tota, kyllä kevät on niinku ehdottomasti se paras aika, tietysti ihmisiä on, jotka on eri mieltäkin, mutta Demokratiaa se, kuuluu aina eri Ja mä haluan kuulla perusteet sille, jos joku on sitä mieltä, että tässä on jotain vikaa, että kesä tulee. Elämä jatkuu ja kaikki. Hei, kiitos. Se, se, se vaan menee, joo, kyllä, mutta meitä ei ole. Mä se mun perustelu tälle asialle, että se kuuluu pienen perimetriin ja saa psykologiaa. No niin, kuul... tästä me lähdetään liikkeelle. Olipa hyvä avaus tälle. Kiitos, kun soititit. Hyvää päivää teille, kuulijat ja kaikki sullekin. ja kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitos, Savoin. Kiitoksia. Voi voi. Moi voi. moi. Joo, mä aina kiittelen takaisin tästä. Tätä ohjelmaa kehutaan, kun tämähän on yhdessä tehty juttu, että tässä on kaikki mukana, jotka tänne soittaa, taikka viestejä laittaa. Kuka siellä soittaa täällä kansakunnan kahvitunti? No terve, nyt pääsin ääneen, kun painala aina täältä soittaa. Ja itse asiassa niin tästä samasta yhteisöllisyydestä meinasin sulle kertoa, että on tuolla niin. lapilaiden lähteillä töissä ja ollaan just tänään esimerkiksi pitämässä semmoista kasvien vaihtopistettä ja siitä saa tulla istuttelemaan tuonne Helsingin No Ja meillä on yhteisöviljelykerho neljättä, vaikka on viidettä vuotta käynnistymässä, niin mä sanoisin, että just se jaettu ilo ja sen kaiken hyvinvoinnin lisääntyminen, se on niin jotenkin ouriin tuntuvaa ihan siitä, siitä työn hiestä alkaen. Ja siinä myöskin ystävät kehittyy helposti työn lomassa ja jutellaan kaikenlaista. Ja sitten kaikki se luontoyhteys, kun se vahvistuu. Sitten tietysti tämä, mitä kaikkea se tuo, ruoka ja, ja kokeillaan eri kasviksia eri tavoin, laittaa kun ei saa vaikka mitään herkkua. Ja, ja sitten jotenkin niinku, ihan kerta kaikkea se fyysinen ponnistelukin, mikä, mitä se niinku tuo verenkierrolle ja lihaksille. Ja jokainenhan sen tunnistaa, että on vähän jäykkä siinä alku, alkuvuodessa, mutta sitten huomaa jo, kesän edetessä että tässähän on ihan kunto kasvanut ja ky kyllä, siitä, se on niin paljon kaikkea. Niin, siis tämähän on ihan tämmöinen elämäntapa asia, tämähän on ihan filosofiaan päin vähän Kallellaan oleva asia jopa. Kyllä, kyllä. Jaa, että kyllä. mikä kyllä. ei ole niin tärkeää, siis se on, niin. se on kun ne sormet alkaa syyhyyn, just heti, kun tämä sää suosii, niin sitä ei pidättele kyllä mikään, että se on niin antoisaa. Onko niin No se on se floutila. On niin. niin. se floutila ainakin itsellä sitten, kun yksin teen Pultara hommia, niin se, että menetät ajan tajuun ja olet yhtä niinku niiden tehtävien kanssa ja seuraava johtaa toiseen soljuvasti ja, ja aina niinku jotenkin ja parannat maata, koska pois, sä niinku näet sen vaikutuksen, mikä sillä työllä on ollut, niin sehän on niinku, se tuo sitä merkitystä. Oi, että tämä vielä toi tuommoinen meditaatiopuolikin tossa, että onhan se ihan totta, siinähän muu unohtuu, kun, kun tekee sitä putara touhua ja myllää, ja onhan mä nyt oikeasti ollut mukana, mutta ne on ollut sellainen aloitteellinen ja aloittaja oikeastaan koskaan vaan tehnyt tätä mukana, mutta kyllä mä nyt vähän liioittelin tuota arvotuksellisuutta, että mikäköhän tässä saattaa kiinnostaa, mutta kannatti tehdä niin, koska sieltähän niitä syitä todella tuli, että on niin, mm -hmm. <laughs> Kyllä. Tosistaan kannustaisin ihmisiä niin ottamaan niin aloitteita taloyhtiöissä ja erilaisissa yhteisöissä, että niin ehdottaisivat, että perustetaanko yhteinen viljelmä. Sen ei tarvitse olla kuin muutama kasvilava tai, tai jos on maapläntti, mitä voisi käyttää, niin, niin se tuo hirveän paljon niin sellaista lisää Ette. arvoa ja hyvää. Esimerkiksi asukas, niin nämä vanhempain yhdistykset koulujen yhteyteen, niin kuin lapsetkin pääsivät. Toimiten hyviä ideoita nämä. Mm. Onko tämä nyt niin, että yhdistykset ja 4 h ja, ja muut puutarhat niin nimenomaan on virkeinä ja liikkeellä nyt nimenomaan tänä viikonloppuna? Joo, kyllä niitä paljon tulee näitä konsultaatiopyyntöjä ja se kertoo kyllä tästä kasvavasta suosiosta, että vuosi vuodelta jotenkin yhteyden ottaa enemmän. Mutta Helsingin kaupunkihan on meille nyt ProLapilla ja ihan avustuksenkin siihen, että me voidaan käydä konsultoimassa ja meillä voi tulla katsomaan sitä touhua, että minkälaista se yhteisökerhon niin kuin, järjestäminen ja että voidaan niin kuin, mentoroida sellaisia kiinnostuneita sitten aloittamaan. Niin, tuota, Tämä on, tää on hieno juttu, että kaupunkikin niin kuin, kannustaa näihin viljelmiin. Onpa näin. Ja näitä yhdistyksiä nimenomaan, kun tänne nyt näköjään tulee viestejä, WhatsApp-viestejä myös tästä ja tulevasta viikonlopussa, niin kyllä mä näitä voin täällä mainita ihan hyvin, mutta ihan kaikista kaupallisempia yrityksiä niin ota kyllä puheeksi täällä, mutta, mutta muuten niin, niin tämäkin oikein hyvin no. kyllä mahtuu mukaan. Onpa hyvä, kun soitit. No niin, kiva ja ihanaa päivää. Kiitos, Savoin, kyllä, voikka, Moi, voi voi, vuoro. Joo, se kiinalainen sananlasku, johon taas viitattiin tuossa, että todellakin on tärkeintä elämässä puutarhanhoito, siinä on siinä sanonnassa tämä loppukaneetti, että eikä sekään ole kovin tärkeää, mikä tietysti nollaa sen tavallaan, mutta eiköhän siinä nyt ole yrityshuumorin suuntaan mukana. Purjehduksestahan on sanottu samaa, paitsi että siinä ei ole sitä loppukaneettia, sitä mikä toteaisi, että ei sekä kyllä ole tärkeää, joo se tota... Eikä se nyt niin ole, että mikään ei ole tärkeää. Paitsi siinä Miikka sen kirjas on se yksi kaveri, se Mika, joka on tehnyt laskelmat siitä, että mikään, mikään ei kannata. Ja saarnaaja tietysti, jonka mielestä kaikki on turhaa ja oikein iso kuva, jos otetaan niin, ei, tietysti niin olekaan, paitsi puutarhanhoitoa, josta vielä kiistellään nyt onko vai eikö ole. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan No täältä Hämeenlinnasta aamupäivää. No, hyvää aamupäivää. Tuosta, tuosta puutarhan hoidosta. Aikanaan niin mä olin työelämässä ja sitten mä huomasin, että terveys on. On vaan, vaan hetkellinen juttu, kun ikä tulee, niin siinä mä suunnittelin sitten, että nyt täytyy ainakin yksi, yksi tontti ostaa. Ja mä ostin 860-luvulla äh, perustetulla vanhalla hilsirunkosella mummomökillä. mökillä. Nyt jatkan eteenpäin. Se on nyt kun nämä sairaukset yllätti ja nyt ne on takanapäi, että tuntuu siltä, että mun aktiviteetti, mä en tiedä kuinka paljon mä saan aktiviteettiani takaisin, mutta se on psykologisesti hirveän hyvä asia, kun nytkin mä suunnittelen tänään, siellä on töitä ja, ja on ja paras, paras pensas aidasta aloittaa ja näin poispäin. Se on, se on, kun sieltä tulee, niin. tulee väsyneenä, mutta kauhean hyvä olo on semmoinen, mä voisin sanoa, ihan henkinen tasapaino. Että katsotaan nyt, että se on minulle A ja O yksi semmoinen, minä hän työelämässä niin itse rupesin ajattelemaan, kun mä oon ikisinkku, ja mä huomasin, että mä en kellekään kelepaa, niin, niin minä ajattelin, että mä tuota noin... Oman vanhuuteni ja sairaahoidot ja kaikki takaan. Se takaa sen, että mä saan niin semmoisen vanhuuden kuin haluan, kuinka pitkään mä elän. Ja se loppuvaihe, Et ne on saneltu kyllä mulle. Tämä on hirveä, ja kun mä on saimalta kotoisia, meillä oli omat saaret ja kaikki, niin se tuo semmoisen henkisen, ja tulee semmoinen näkymätön hyvää, Olo, kun istuu vanhoilla rapusilla esimerkiksi ja kattelee, että voi perhana, tämähän kaatuu niskaa, että kyllähän täällä jotakin täytyy. Ja, ja kun suunnittelee kaikki nämä asiat, että mistä aloitan, se on kät, kätten jälkien, jälkien niin suoraana, ne näkyy suoraan. Tämä on kyllä valtava hienoa kuulla, koska kaikille, joille tämä on tämä puutarha-harrastus tärkeää, niin tämä on todella tärkeää. Täältä tulee ja ihan ja mitä tahansa. Mähän on sitä köyhällistöä, jolle ei ole ajokorttia, ei asutoa, ei kapakkaa, eikä tupakkaa. Ja sitä pahoittelen, että mulle ei ole luomakunnan kruunuakkaa. Oh, oh, oh, no, se... Mä, ky... Mä en ole kyhennyt ja sitä paitsi, niin nyt mulla on nämä sairaudet, että tämäkin on aikamoinen haaste. Tämä se näköjään kääntyy voiton puolelle, että ympäristökin usko siihen ja huomioisi, että, että, että kyllä se, kyllä se niin on, niin käytännöllisen, käytännöllisen puolelle kääntyy ja se ei ole nukkuvatontti. Kyllä, kyllä kuuletta. olipa hyvä. Oikein hyvä tarinointi tästä asiasta. Ei jää paljon epäselvältä. Kiitos kun soittelit. Kiitos ja hyvää päivän ja kiitos... Teille kaikille. Tämä on hyvä ohjelma. Täällä on joitakin hyviä ohjelmia, että jos on tämmöinen vanha ihminenkin, niin henkisesti niin piristyy. Voi kiitos paljon. Eikä tämä tosiaan ole iästä kiinni, vaan kaikki vaan mukaan. Niin tämä on oikein no, kiva kuulla. minä puhun. Aivan. Puhu. Puhun sinä itsestäsi. Joo, minä, minä vaan itsestäni. Aivan. Mm. Niin kaikki. Kiitoksia paljon. Kiitos, Kiitoksia. kiitos, kiitos. Moi voi Joo, että luoma Luomakunnan kruunuakaan ei ole päähän saatu ruuvattua, niin hän sitä niin, kyllä se vähän kiistanalainen luonehdinta ihmisestä <lumat> Tämä luomakunnan kruununa oleminen, kun eikö tässä nyt enemmän pilata kuin aikaa saada paitsi puutarhassa tietysti. Sikspä justiin siis puutarhaharrastus. I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 So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. shine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the Just as soon let you go, but there's one thing I want you to know: you better look before you leap. Still warm. Lynn Andersonin kuolematon, tämä on ikivihreä teemaan sopivasti tämä Rolls-Garden, kun puhutaan siis puutarhan hoidosta ja viljelyharrastuksesta. Ja täällähän myöskin timataan jonkinlaista määritelmää, että mikä oikeastaan on puutarhan ja mikä on vain että on kukkia. Otetaan oikein sanakirja esiin ja katsotaan täältä Wikipedian puolelta, että mitä se sitten on. Puutarhanhoito on puutarhakasvien kasvattamista ja hoitamista. Näitä kasveja ovat vihannekset, juurekset, marjat, yrtit, koristekasvit. Puutarhanhoitoon liittyy usein esimerkiksi kasvien kastelemista, siistimistä ja lannoittamista. Puutarhanhoidon ammattilaisia ja harrastajia kutsutaan puutarhureiksi, näin määritellään sanakirjoissa. Mutta siis sanotaanhan heitä myöskin viherpeukaloiksi ja multasormiksi myöskin ja... Mitä mä väitin, että selkä vaivasiksi kanssa, kun tuolla perä pitkänä tuntikausia kylmässä kuokkii kevässä, Mutta minuahan jo tässä ojennettiin, että päinvastoinhan se on, että hän sieltä saa. Kaikissa meissä asuu pikkupuutarhuri, laittaa vanha poke tänne viestiä myöskin. Ja sitten oli tämä tämmöinen, että niin paljon kuin minä hoidan puutarhaa, niin puutarha hoitaa minua. Tämä on Tuulan viesti, joka just nimenomaan vie jalat alta tuolta mun väitteeltä, että selkä vaan on jumissa. Puutarha-harrastuksestahan nyt sit selvästikin saa jotain ihan muuta kuin sitä optimaalista tuotospanossuhteista tulosta, että tästähän saa jotain elämäntapaan ja onnellisuuteen liittyvää. Ja kyllähän nyt, kun kuuntelin tuossa nuo ensimmäiset puhelut, niin kyllähän viljeleminen ja kasvattaminen, niin Saattaahan se olla jotain ihan perusteiltaan ihmisyyteen liittyvää. Niin kuin mielenkiintoa elämää ja kasvamista ja luontoa kohtaan. Ihan yli suvaa. Tämä kiinalainen sananlasku elää täällä myös näissä viesteissä. Tärkeintä elämässä on puutarhanhoito. Eikä sekään ole kovin tärkeää. Vaikka se on vähän sellainen kulunut sanantaja hokema, niin jotenkin se tuntuu koko ajan todemmalta. Siis senkin takia, että... Ää nyt niin vakavaa on. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Näin on kuunnella eteenpäin. Että mitä mieltä ollaan täällä kansakunnan ja Samuli? No Sami täällä ar Orimattila Arpijärävä huomenta. No huomenta, huomenta. No se on sitä maidon ja hunajan maata se itäinen uusimaa on. <laughs> että. meistä, joo. E eikö siellä puutarhoja paljon ja hienoja pihoja? Niin no se on tietysti, tämä on enemmän sen verran tota, no niin maaseutopainotteessa, että paljon on kyllä sitten tuommoisia isoja, tai no omaa kotitaloja ja tämän tällaista, että tuossa autoillessa ohitten niin saattaa nyt huomata tietysti eniten niin melkein upeinta on noin, noin, noin, noin vihreät. Katajat ja tuijat ja havukasvit, mitkä tuolla lupottaa silmän ilona ympäri vuoden, niin ne on sitten komeita katseltavaa täällä maisemakuvissa. Ehkä näin se on sitä maaseutu, maalaismaisemaa enemmänkin ja kyllähän tota viljelyä ja puutarhaa harrastetaan tietenkin ihan kaupunkikeskustoja myöten, niin joka puolella. Koska tässä on itse sekin semmoinen vinha juttu kuin lapsuudesta, niin Helsingin alueella niin oli tämä kun tuli keväisiin mahdollisuus niin hakea se, se semmoinen, että pääsee tuonne kaupungin puutarhaviljelypalstalle askareisiin niin kouluaikaa silloin. Niin, niin se oli antoisaa aikaa, että pääsi semmoiseen vähän sitä kautta niin kätiksi siihen kasvien viljelyyn ja hoitoon ja näin poispäin. Niin sai vähän siinä vihermaalla sitten niin penkissä kasvatettua vähän porttanaa juurta ja sipulia ja tämän tällaista ja tilliä ja mitä näitä ne olikaan. Joo, ja tämä viljelypaista, vahvun... joo. Se oli kiva kun bussikyytillä aamuisin tuo, noutivat kyynillä ja siellä oli sitten päivän naskareissa ja sai lämpimän nateria ja sitten iltapäivällä kyynitti kotiin jo. Kyllä, katohan. Toi kuulostaa kyllä todella hyvältä. Toihan on todella voimissaan toi viljelyharrastus myöskin. Että to... tuota, no. Ei se sitten sillä lailla no sitten se meni jonkun aikaa, niin me tutustui sinne taksiautoon ja ihan vaan kaikilla muilla aktiviteetillä, niin he, hänelläkin oli sitten vuokralla kaupunginviljelyaarin palsta tuolla ja tota, sitä tuli laiteutuu ja kasvateltuu tuossa, siellä on lähinnä perunaa ja sipulia ja porkkanaa heilläkin. Ja näin. Mm. Niin, tota, niin, niin, niin, siitä se lähti vähän semmoinen pieni kipinä sitten, että tää olisi kiva ja sitten myöhemmin kun hänestä aika jätti, niin me otettiin sitten se palusta siitä haltuun erään ne vaikka karjalaisen mummelin kanssa ja myös sitä laiteltiin sen aikaa, kun se oli mahdollista ja sitten tuota no, niin... niin Siinä koulu päätti vähän laajentaa tilojaan, niin, tota, no, niin se palusta meni siitä sitten jyrän alle niin sanotusti. niin, niin jouduttiin evakkoa siitä ja, ja tota, no, niin, toisesta kohteesta sitten siltä lähiöstä niin, tota, ojennettiin sitten uusioalue. Ja tota, sitten tuo vaat, katseli, että kovin no, on tutun näköistä. Ai niin joo, tämä on sen mamman, tota, no, niin viljelysmaita, että sillä oli tässä lehmihakaa ja näin poispäin. Että, <tos> <tos> että, <tos> <tos> että tuot, no, niin, No sitten tota, no, niin myöhemmin oli myönnyt sitä ruokamullaan pois siitä päältä ja hankkinut sillä lailla tullut rahat liivintaskuun ja näin. Joo, niin jo, jo. oli kova savinen peltonen. Kesantomaan niin herranen aika siitä, kuin muutaman kerjallisen lapiolla käänteli, ajattelin, että nyt tämä jää kyllä laittamatta, että ei tästä tule yhtään mitään. kanssa todettiin, että toiköhän me katsotaan laite jostakin tähän tarpeeseen ja niin me lähdettiin marketista hakemaan taksikyytillä sitten tuommoinen jörsintä laite ja se laitettiin siitä sitten käyttövalmiuteen ja sillä jyrsittiin se maasto sitten Jukravitiniin varmaan 5-60 sentin syvyyteen. Tuota no, niin se maa siitä tarpeeksi pehmeäksi ja puohkeaksi ja no, niin sitten sinne sekoitettiin sitä hienoa hiekkaa ja lantaa, mitä siinä oli tuotu kuormakaupalla sinne. Niin sitä sai laittaa sinne maan poveen, niin sillä lailla rakennettiin sitä hyvää ja pehmeä ja ravinteikas ja lannoitettiin myös ja niin hyvää maapohjaa ja siivottiin kaikki rikkaruohot ja lasisirpaleet, on muut sieltä jäteä ainemaan seasta ja näin poispäin. Niin tuota, kyllä se sitten alkoi vähitellen kasvua tuonta, että kyllä siellä kasvatettiin tosiaan perunaa, porkkanaa sipulia, punajuurta, lanttua ja oli muutama marjapensas ja näin poispäin ja tuota, no, niin kyllä ne vaan hyvin kasvua työnsi. Välillä vaikka oli vähän huolimattomallakin hoidolla, niin ajattelin, että millä nuo pärjäävät tuolle. Että se, lähinnä se kastelu ja kitkentä, mutta eh. kyllä se vaan siitä. Niin, kyllä sieltä vaan saatiin kasvoja ja noin poista. Ja oli se niin mutta mukavaa terapeuttista tulee askarrella sen kanssa tosiaan, ja seurata sitä kasvua ja kehitystä. Ja kanssanaapureiden kanssa mukavaa sosiaalista ja tälleen. Ja sitten kun oli se sopivasti semmoisen ajankohtana, että kävi sillä tai tai aha, tunteina, kun oli taksivuoro päättynyt tai semmoisen aloittelu edellä, niin otti siitä kastellun letkuun ja viritti sen piuhan päähän sinne ja otti ja kasteli oman ja naapurienkin tilukset siinä samalla, niin se oli semmoista mukavan yhteisöllistä askartelua. Oi että, kun tämä on niin hyvää hyvä tarinointia, just kun tästä käy ilmi tämä, että si, siinä ei paljon vaivoja säästetä. Et, onko, niin, kun ajattelee, minkälaisen työn niin ja mikä työmäärä tuossa on nähty ja se vaan palkitsee, niin Osaisitko sinä sitä miten määritellä, muuta kuin just sanoitkin tuonne, että siitä tulee niin hyvä mieli ja tuollainen, että miksi, miksi se on kaiken sen vaivan arvosta? Mikä siinä on se pointti? Se oli vaan se, että se on sieltä oman käden kautta kasvatettua ja näin poispäin, ja siitä sai nauttia niistä antimista, niin oli se ihan toisaalta. Joo. joo, ei kyllä se näin on. Tämä on, tää on kyllä samalla, kun tämä on ihan tyhmä kysymys, niin tämä on myös hyvä kysymys, koska kyllä tämähän on heräde-aika vastaukset olevassa, se on kyllä ihan totta. Ja sitten aikanaan kävi sillä tavalla, että sitten, tota, sitten yksi naapuritilallinen niin se oli käynyt yhden purkutalon pihalta hakemassa Vadelman varpuja tuota, niin siltä, ja melkin käytiin niitä hakea monta kymmentä tainta siitä sillä, että ne sopii hyvin kymmenen metrin matkalle sinne. Me ei siihen poluun varten tietenkään ohikulkijoiden riemuksen, vaan sinne sisäpuoleiselle syrjälle siitä polusta loitolle, niin tuota, sinne ne laitettiin kasvua työntää. Ja eee. ai, että, olisi silloin joskus vaan oivaltanut, ymmärtänyt, niin kuin ottaa siitä jonkun pistokkaan ja käyttää se jossain viljeluvuuspalvelussa tai mitä että mikäli on ollut se lajike. Mutta se oli tavattoman maittava, satoisa ja hyvä, laadukas marjalajike, että se ei ollut, no, ei ollut matoja, ei hometta, ei mitään. Joo, joo. Tota no, niin, voi jättää semmoisesta, iso ikävä. Mutta <laughs> kyllä kuulostaa hyvältä, onpa hyvä kun soitit tänne, koska kyllä tästä no. päästään jyvälle. Siis sellaisetkin ihmiset, jotka ei koskaan mitään puutarhaa harrastanut, niin kuulee tässä kyllä jotakin kaikua ja, jostain ja, alkuperäisestä. Sitten no. kertana näin kanssa tämä rouva sitten että olisi kiva saada kaaliin. Ai niin, perhana ei, ei tullut kaupassa käytyä silloin. Ja en, niin tota, eh. no, otetaan tuosta naapurin maalta noin komea kaaliinpää, ja laitetaan siihen kiviä. ja sen alle laitettiin sitten viiden markan seteliä. Eh. Tuota, joku päivä, eh. <laughs> joku päivä <laughs> sitten, tuota, no, niin kuin näkisin paikan päällä, niin ei me ole varastettu. Kyllä me maksettiin teidän niin. kaaliinpäätä, sai rahansa joo, niitä, että, tuota, mutta tämmöistä tuli sitten toteutettua. Niin. Oi, että onpa kiva, on kiva kuulla, kuulla kiitos puhelusta ja Kiitoksia. Samoin teille. Vai, Joo, vai, vai. Joo hei. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Täällä on paljon kuvia täällä Whatsappissa nyt sitten puutarhoista. On viime kesältä, mutta on täällä tätä oralla olevaa. Mutta sitten täällä ehkä kaikista kiinnostavin on napapiirin yläpuolella asuva. Nimimerkki laittaa tämän, missä on ihan täyttä hankea. On korkeat on tietokset. Täällä juhannuksen seutuvilla saattaa olla Aikat haravoituna ensimmäisen kerran. Mitä juuri sinä haluaisit tietää sääilmiöistä tai säätiedotuksista? Me Ylen meteorologit vastaamme sääaiheisiin kysymyksiinne lauantaisin kello 14 jälkeen. Lähetä kysymyksesi meille lomakkeella, joka löytyy netistä osoitteesta yle.fi kautta radiosuomi. Radio Suomi. Säästäkin päästään kyselemään ja kuulemaan myöskin vie, vastaukset. Vie Sisällä kun aallot nousee ja kasvaa. Kuka täällä valitsee ja kenet? Sen päättää villit vedet. Vaikka susta kauemmas veis joka askel. Lopulta mä painaudu rintasi vasten. Sun käsin kirjoitettu mun kädet. Tartu kiinni niin kohta sä näet. Tänä yöllä meitä vie. Tässä näet, että mm -hmm. tämä yö meitä vihaa. Jenni Vartiaisen uutta musiikkia on tämä villit vedet, joka osuu oikein hyvin tähän lähetykseen, kun on vedet vapaana ja vimmattu kuopsutus ja rapsutus ja kuokinta ja höpötys kuuluu pihoilta ja palstoilta ja parvekkeilta, kun multasormet ja viherpeukalot valmistautuvat tähän alkavaan kasvukauteen. Äsken mainitsin tuon napapiirin yläpuolella asuvan tämän hankikuvan lapiot pystyssä tuolla. Nyt on metri ehkä lunta ja täyttä päätä, kun täällä puhutaan viljelypalstoista ja etelän 20 asteen mahdollisista lämpötiloista tänä. Joo, tässä on myöskin tämmöinen huomio, että mikään muu ei ole tärkeää kuin syöminen, koska se on pääelinkeino. Sitä taitaa olla kirjaimellisesti ja sananmukaisesti. Petrin viesti menee näin. Nämä on tullut tänne WhatsApp-numeroon. Mä kohta kerron sitä numeroa muillekin kuin teille, jotka kyllä tiedätte tämän. Siinä puutarha-hommassa on yksi juttu se kasvun ihmeen näkeminen. Onhan se nyt aika hienoa, kun pieni siemen muuttuu eka taimeneksi ja sitten vaikka tomaatiksi. Se on palkitsevaa, seurattavaa ja parhaassa tapauksessa saa vähän syötävääkin. Niin, että tästä tuli tuo pohjoisen kaverin myöskin sitten päämäärä hoidettua tuo pääelinkeido. Tämä liittyy siihenkin. Anni Keravalta tietää tämän tällaisen toisen kiinalaisen sananlaskun, jos se ensimmäinen oli se, että, että tärkeintä elämässä on puutarhanhoito, eikä sekään ole kovin tärkeää, niin tämä, että jos haluat olla päivän onnellinen, juo pullo viiniä. Jos haluat olla vuoden onnellinen, menen naimisiin. Jos haluat olla koko elämän onnellinen, aloita puutarhanhoito. Näin se on, Anni. Mä oon kuullut tosta sen sellaisen toisen version mikä loppuu silleen, että istuta puu. Mutta sehän on ihan sama asia. Joo, tästä näkee kahta käännöstä. Tätä on muutkin laittanut. Öö, terveisiä viileästä Pohjois-Karjalasta laittaa myöskin tämän viestin, että kiinalainen sananlasku sanoo myös, että jos haluat olla onnellinen, aloita hoitamaan puutarhaa. Kasvun ihme saa onnelliseksi. Sitä tämä nyt selvästi on. Kaikki ei tykkää istua terassilla, sanotaan myös tässä viestissä. Ei, ei. Mutta jotkut on mieluummin siellä ja istuksii torikahviloissa ja nukkuu pitkään keväällä samalla, kuin viherpeukku oikeastaan niin kuin sieltä terassilta katsottuna raataa nimenomaan eteen vaivoja säästelevät. Mutta hyvästä syystä siis ilman muuta, koska tässähän nyt on jotain ihan elämäntapaan ja onnellisuuteen liittyvää tässä kasvattamisessa ja viljelemisessä. Jotain ihan ihmisyyteen liittyvää tässä selvästikin on. Ja sitten tätä mä odotin jo, mutta ei tarvinnut tämän pidempään odottaa. Täällä otetaan arvostettu ja edesmennyt poliitikko Ilkka Kanerva puheeksi myös. Niin, siis ulkoministerin tehtävästä eroon johtanut Kohuhan liittyy myöskin maailman vanhimpaan harrastukseen. Nimittäin siis tähän onnettomaan loppuun saakka raadeltuun tekstiviestiin, joka lähti Kanervan Nokialaisesta puhelimesta kevät-talvella 2008. Siinähän nimittäin yhdessä tekstiviestissään Johanna Tukiaiselle niin hän kysyi, että onko tämä pitänyt puutarhansa kunnossa. Se pitää paikkansa lehtitietojen perusteella. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Mutta hän ei ole niin tärkeää tässä elämässä kuin puutarhanhoito, eikä sekään siis ole kovin tärkeää. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvituntiin? Noniin, Seppo Pöytäkangasta. Terve, Seppo. Terve. Miltä tämä nyt kuulostaa? Uu, no. Tämmönen sa sana-ajatus on kuin Tommi Helsteiniltä, että kirjassa luin, että ihminen ei tarvitse järkeä muuhun kuin ruoan hankkimiseen. Piteleekö paikkaansa sinun mielestä? Pistin miettimään ja revin pelipaitani, kun mä olen ollut täällä 13 vuotta <tos> työttömänä täällä Pohdassa Keski-Suomen maaseudulla. Ja tuota... Mulla on aina näitä vähän vaihtoehtoja, niin tähän hoitoonkin on nyt hoitoonkin tuota olen tutustunut ihan peruasioihin, mitä löytyy luonnosta. Minulla ei tarvitse kylmää, kylvää mitään, että toiset kun alkaa tällä kylvämään, niin minä aloitan niittämisen. Niin sinä jo siinä vaiheessa. Niin, niin. Mitä sieltä löytyy luonnonantimia? Mikä on no parhaasta päästä? Lähetään nyt ihan Toisesta maitohorsmasta, to ja niin edespäin. ja tuossa parranpanon aikana kesällä 18 eri eri tota keräilen tota, ihan puurojoukkoja koirakisyöniken ja ja, hmm. ja to, kuivattelen tavalliseksi ja siemeniä, nokkonen siemeniä ja kaikenlaista aina Tuta, mä vähän en mä pahdu. sitä se on hyvä asia niin. laittoja, hoitoja ja, hoito ja kylväminen, mutta täällä luonnossa on ihan vaikka kuinka paljon syömistä ja kirjallisuutta löytyy kyllä varmasti. Se on muuten totta ja kyllä jää marjaa sieltä ja yrittäjä paljon metsiä keräämättä, että siellähän sitä riittää, että toihan on niin hyvä huomio kuin voi ikinä olla. Ei tarvi, kyllä tuossa mielessä voi puutarhaa harrastaa viljelemättäkin. Se se, Kyllä, ja mm. tota, kuivattaminen on paras, sehän on ihmisen vanhin tota, säilymismenetelmä. Kaikkea melkein voi kuivata, että marjot ja sienet ja, ja tota, palaakin tuossa kokeilu kuivata. No koiralle on kuivannut joka onkin lahnoja ja itsellekin. Joka kesä vähän lisäilen asioita ja tota, tytärä tuo Helsingistä Siinä on hyviä kirjakauppoja, niin tullessaan ja minulla on tuossa pinoa niitä. Ja, ja tuota, syömistä riittää kyllä, että Nokkonen, hän on esimerkiksi kolme kertaa ravintakaampan, kun pinaatti. Kato, sä, kyllähän sinä olet nyt jyvällä näistä, mutta tuo kuulostaa varsin pätevältä. Ja toi vielä, kun läksit runollisesti liikkeelle siellä. Tähän koko asiaani niin oliko se nyt niin päin, että ei tarvitse päätään vaivata ruoka-asioilla, vaan just päinvastoin? Niin, että ihminen ei tarvitse järkeä muuhun kuin niin. ruoan hankkimiseen. Just niin. Ja kun ajattelen, aikanaan ollut työelämässä, niin minun järkeä on käytetty siellä hyväksi, totta kai. Ja sitten tuota, sillä nettopalakalla, taupunkitin ja työläät Kauppakadut täynnä luukkuja, että tuot täynnä sitä rahaa. Ja nyt kun olen itse kerännyt suoraan luonnosta, niin tuota, ajattelin, että tää tosiaan on, että tähän, tähän voi käyttää ihan yksinkertaista järkeä tähän peräilyyn. Kyllä se on niin, että suston on tullut tuollainen elämäntapa Intiaani, jos sitä saa sanoa sillä, sellaista enää sellaista termiä, kun siinä osoitellaan sillä lailla kansanryhmään tai johonkin. Niin. Onko se kulttuurista no. omimista, jos sanotaan, että elämäntapa Intiaani? Nähän on ollut tota, luoja jo aikanaan, luonut meille valmiiksi Luonto ja on sitä täällä Pohjoisissakin. näissä on eniten vitamiinia enemmän kuin Etelässä, koska täällä aurinko paistaa kesällä melkein korkauden ympäri. Ne saa C-vitamiinia muun muassa tasvit. Kyllä, kyllä. Tämä on tosi... Hauska... Hmm. Hauska, hauska juttu, kun tota, joku vuosi sitten, kun keräsin nokkosin siemeniä, ne on nopeita, jätän aina semmoisia siementäviä nokkosia, mutta on tuossa aarin pelto, niin ottaa sen, ne nokkospäihkoja saaviin ravistaa, ja niitä on äkkiä siellä litraja, erittäin arvokas siemen. Niin tota, sitten oli semmoinen vuosita oli niitä mustia toukkoja, kuoriaisia vaikka kuinka paljon siinä joukossa. Ja minä laitan sitten tuohon pihaamalle semmonen katos ja pöydä ja lakana ja levitin ne siihen tota, lakanalle ja ihmettelin, että miten mä pääsen noista kuoriaisista eroja. Tota, minä tuommoista kokeillaanpas, miten tuo tu, tu, tu, tuota, puoreinta oikua että tuossa hoitaa tämän asian. Siinä pöydän laidoilla ja sitten semmoisia sormenkokoisia riukuja siihen tuota, 50 sentin välein. Ja nehän nokkii kaikki sieltä toukat tota, <tolkat> ja pois, että se oli erittäin hyvä tämmöinen uhistussysteemi, eikä ne siihen paskonutkaan. Että... Niin, niin. niin, niin. kyllä, kyllä. Hei, tä, tämä oli oikein hyvä lahjennus tähän meidän aiheeseen, kuule. Niin pysy kuulolla ja ei muuta kuin, että hyvää jatkoa tuon harrastamisen myöskin parissa. Sulla on niin kertynyt tosi paljon tätä tuota tietoa ja ymmärrystä näitä luonnon nimenomaan antimia kohtaa, kuule. Oikein hyvää lauantaita. Don't bring me down. Tämä on Elo Electric Light Orchestra ihan tietystä syystä. Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, jostain tietystä syystä, niin kuin sanoin tuossa. Mistä syystä? No siitä, kun tässä sanotaan, että olet kaunis kuin käärme ruohikossa. Se niin kuin minusta liittyy puutarhaan, mutta se mitä toi Bruce tarkoittaa tuossa, niin sitä en tiedä. Jos tiedät, niin saat tietäjän maineen, kun kerrot sen minulle. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali lauletaan tiistaina maailmöössä, ja siellä ei ole mitään sääntöjä. Suomi on nimittäin mukana ensimmäisessä semifinaalissa, ja eiköhän me sovita, että Windows 95 Man ja No Bruce menee finaaliin niin, että heilahtaa. Kuuntele ensimmäinen semifinaali tiistaina, kello 22 alkaen. Yle Radio Suomi. Jespati, Jespati. Tuo Windows Manin kappale muuten, no rules, kuullaan tuossa kello 11 jälkeen myöskin tässä lähetyksessä. Siis se kappalehan on ihan hyvä. Eikä jaa varmasti niin paljon mielipiteitä kuin se esitys. Jos nyt näinkään saa sitten sanoa. Tulipaan nyt sanottua, että ei tule sitä hiljaista hetkeä, kun ei jää miettimään, että voiko vai eikö. No niin, täällä sanotaan myöskin WhatsApp-numerossa. Täällä on muuten hassu, kun täällä kysytään, että mikä tämän WhatsAppin numero on, niin nimenomaan tässä numerossa se kysytään. Mutta kerrotaan se nyt, jos tää kysytään jonkun muun puolesta. Eli siis WhatsApp on tämä Radio Suomen valtakunnallisten lähetysten numero 0401455666. Se on siis 0401455666. Ja puhelinnumero tähän lähetykseen on 020317600. Nämä löytyy nämä yhteystiedot myöskin tuolta yle.fi Radio Suomi. Ne on näissä valtakunnallisissa lähetyksissä yleisesti ottaen, näissä suorissa pätkissä, niin yleisesti ottaen nämä samat. Ja tännehän pääsee taas puhelimella sitten kohtapuoliin, varsinkin tuossa kello 11 uutisten jälkeen ne on lyhyet kompaktit uutiset, Täällä Radio Suomessa pari minuuttia ja sitten taas mennään tähän päivän aiheeseen, joka siis on tämä, että mikä siinä puutarha-harrastuksessa oikein kiehtoo. Ei se nyt mikään arvotus enää oikeastaan ole, kun tänne on tullut kyllä hyviä vastauksia ja on taustoitettu ja on tarinoitu ja on perusteltu. Mikä se on se niin sanottu pointti siinä, että onko tämä kaikki sen arvoista, vaivan arvoista, ehkä rahan arvoista, Kyllä mulle on aika hyvin vastaaltu myöntävästi. Mutta on täällä nyt joku täällä, on aina laittaa tänne myös, että ei ole kyllä minun juttu. Tässäkin sanotaan, että en kuopsuttele puutarhassa, ei ole ollut milloinkaan minun niin Marja Pensaista kylläkin pidän huole. No mutta eikö, eikö toi jossa? kyllä minä lasken tämän ihan samaksi asiaksi. mähän nyt on puutarha-harrastusta kaikki tyyni Kevät tuo lapsuuden mieleen, kun voi auttaa vettä virtaamaan tekemällä puroja. Muuttolinnut palaavat, iloisesti laulavat, rentukan kukintaa odotellessa täällä terveisin mummo Savosta. Onpa kiva, kun laitat tämän tällaisen mielikuvallisen, maalasit oikeisen kuvan siitä lapsuuden maisemasta. Sitä sitten tehtiin ihan oikeasti. ja Muuttolinnut nyt, kun mainitsit myöskin, niin BirdLife Suomihan tänään ja huomenna nimenomaan järjestää tätä bongaa päivä pihalla tapahtuma. Tästä varmaan aamuutisissakin oli tämänkin aseman kautta jotain mainintaa. Tämä on siis semmoinen tapahtuma, missä lasketaan, että kuinka monta lintulajia pihapiiristä löytyy just nimenomaan vuorokauden sisällä. Että se on niin kuin tietty havainnointialue, joka ulottuu sadan metrin säteelle kotitalosta tai mökistä, jos sit siellä tekee, missä nyt tekee sitä. Mutta tietenkin niin voi nämä kauempaakin näkyvät tai kuuluvat, niin se, ne saa laskea mukaan, mutta idea on niinku toi, että se on se pihapiiri on tämä ajatus tästä. Ja sitten niin BirdLife kerää näitä tietoja ja kannustaa siis ilmoittamaan nämä bongatut linnut verkkolomakkeen kautta. Että jos käy googloimassa BirdLife Suomi, sieltä se löytyy ihan tuolla BirdLifeilla, niin taikka bonga päivä pihalla, niin sieltä se, Aukeaa ja sieltä pääsee siihen verkkolomakkeeseen, johon voi käydä sitten kirjailemässä, että mitä näkyy tai kuuluu. Ennen asuin Tampereella kerrostalossa. Alkaa Helenan viesti. Minulla oli vuosikausia kaupungin viljelypalsta. Se oli hieno mahdollisuus saada sormet multaan. Toi on se juttu. Pitää saada, ihmisen pitää saada kädet multaan. Se on just toi juttu. Nyt olen asunut yli 30 vuotta maalla ja tietysti minulla on kasvimaa, kasvihuone, kasvulaatikot. Nytkin lähden tuonne ulos huhkimaan ja se on lainausmerkeissä. Ihana ilma. Tässä on vielä auringo kuva. Tämä on Helenan viesti. Kiitos viestistä ja oikein hyvää päivää sinne Puutarhatontun viereen ja pidähän radio auki. Kohtuutiset, sit jatkuu. Tämä on tonttu. Heikki Salo. Ja katsomaan se seisoo mun nurmikolla hymyille ja arvoituksin se vasta. I'm Järjestö Hamasin edustajien on määrä saapua tänään Egyptin Kairoon jatkamaan Gaasan aseleponeuvotteluja. Hamasin on määrä ottaa kantaa ehdotukseen, joka toteutuessaan lopettaisi taistelut 40 päiväksi ja johtaisi jopa tuhansien palestinalaisvankien vapauttamiseen. Yhdysvallat on vedonnut voimakkaasti Hamasiin aselevon aikaansaamiseksi. Yhdysvallat ilmoittaa, että se ei ole nähnyt kattavaa suunnitelmaa Israelin maahyökkäyksestä Rafahin kaupunkiin Gaasassa. Israel on sanonut, että se aikoo tehdä iskun kaupunkiin. Rafahin on hakeutunut turvaan arviolta miljoona palestiinalaista. Yhdysvallat on huolissaan siviilien turvallisuudesta, jos hyökkäys toteutuu rafahissa on yli miljoona rafahissa on yli miljoonaa turvapaikkaa etsivää palestiinalaista siviiliä ja haluamme varmistaa että heidän henkeensä on turvassa näin sanoo valkoisen talon tiedottaja Karin Jean-Pierre Suomessa myönnettiin viime vuonna uusia aselupia liki 61 000, selviää poliisin julkisesta aselupatilastosta. Aseluvissa on eniten kasvua Länsi-Uudellamaalla, jossa lupien määrä on kasvanut yli 27 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kasvu on 10 prosentin luokkaa myös Helsingissä, Itä-Uudellamaalla, Kaakkois-Suomessa, Hämeessä ja Sisä-Suomessa. Poliisin tilastojen mukaan Suomessa on noin 1,5 miljoonaa luvallista asetta. Kaksi minuuttia yli 11 on kello, kun uutiset päättyy ja kansakunnan kahvitunnilla jatketaan. Puutarha-harrastus, viljeleminen, tämä kaikki aiheena tänään kansakunnan kahvitunnilla. Meillähän on tässä tuonne kello 12 saakka aikaa, siis melkein tunti vielä hyvää käyttämätöntä aikaa pohtia tätä, että onko tämä kaikki sen arvoista, eli se alkuperäinen kysymys, että miksi? Mikä siinä erityisesti on se niin sanottu pointti, että mikä siinä harrastuksessa oikein kiehtoo? Ja kyllä, niinku jo kerkesin vähän... Tätä tuomitakin tätä omaa kysymystäni, niin että olipa tyhmä kysymys, kun tulee niin hyviä vastauksia, mutta sehän on silloin myöskin hyvä kysymys ihan ilman muuta, että osan olin tästä aavistanutkin, mutta kyllä tämä paljon laajempi elämän kannalta, siis mielenterveyden, hyvinvoinnin, terveyden, vaikka minkä puhtaan ruoankin kannalta, niin paljon paljon laajempia nämä vastaukset kuin mitä olisin ikinä arvannut. Kyllähän tätä jos, sitten, jos oikein todella harrastaa, niin tästähän tulee valtavan iso osa selvästä, selvästikin elämää. Eli se on tällainen elämäntapa puutarhuri, jonka tunnusmerkki on se, että hyvin monipuolisesti mennään ja se, se, on jo, se on jo enemmän kuin harrastus. Se on jo tämmöinen maailmankatsomuksellinenkin juttu ja helpostihan siinä näköjään niin käy. Monellahan täällä, jotka laittaa WhatsAppin viestejä, niin on alkanut aika pienestä tämä ja... Nyt ollaan jossakin jo semmoisissa aika lailla elämää ja varsinkin kesää hallitsevissa kuvioissa. Raija laittaa viestiä, että mulle on sanottu monesti, että ei juuri kasvia kannata itse kasvattaa, kun kaupasta saa halvalla. Mutta mun motto on aina ollut, että ei mulla ole kesää, jos ei ole kasvimaata. Aina olen jonkinmoisen kasvimaan kääntänyt, missä on asunut. Onneksi taas tulee kesä, että saa maata tonkia. Kädet multa on tämä viherpeukaloitte ja multa peukkujen juttu, tämä taisteluhuuto täällä. Mutta täällä täällä niinku pari tällaista, jotka laittoi mut mies, miettimään, niin viestiä on myös tämä, että miksi tästä edes kannattaa puhua. On, no, siltä kun kuulostaa, että että niin täällä on sataa viestiä, että jos älä turhaudu, jos et saa mahtumaan sun viestiä, mutta yritän nämä, jotka tähän tarinaan hyvin osuja ja liittyy, niin saada tänne. tänne, on tullut paljon myös kuvia, kuvien lähettäjien jotenkin puolesta harmittaa, ettei ne pystyttäisi näyttämään, kun tämä on tämmöinen radio -ohjelma. Joo, mutta tuo on, mä en kyllä väheksy myöskään sitä tarvetta päästä sanomaan, että joku asia on turha tai ettei siitä kannata ja, ja niin edelleen, että sehän ei rakennat tätä meidän yhteistä lähetystä sinänsä, mutta ihmisellä saattaa olla sisäinen tarve sanoa tuollainen asia. Eli me ei muut oikeastaan tarvita sitä näkemystä tähän, mutta ihminen saattaa tarvita sitä omaa sanomistaan noin. Niin vaikka kuinka paljon, en lähde sitä väheksymään. En osaa arvioidakaan. Orimattila ei ole Itä-Suomea. No ei! Toden totta mä sanoin, jos siihen viittaa, niin mä sanoin, että se on itäistä uutta maata, mutta voihan sekin olla, että tässä tämä maatieteellinen ymmärrykseni ei ole mitenkään hirveän tarkkaa. Eikö se ole vähän Hämeenkin rajalla, niin mikä minä olen määrittelevään. Olette nyt siellä, Orimattila. Mitä muutama siitä sanoin, että se on toi maidon ja hunajan maa. Et tiedä pitääkö sekä nyt, jos ihan otetaan kartta käteen taikka... Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 00 Faktan tarkistus vähän kaukana tästä. Kun tämä on tämmöinen tarinallinen meidän yhteinen lähetys, tämä kansakunnan kahvitunti. Kuka soittaa siellä? Nohne, Jone. Terve, Jone. Ruvaa vähän radioa no, pienemmälle. Tulee aina sieltä silleen viiveellä Joo. muuten. Tervetuloa. Mitä mieltä oot? Oletko puutarha-ihmisiä, ootko multasormi? sormi? Kyllä. Jaha. Mitä sulla kasvaa? Ei, kun tota, mä olin kuotaan kaupungilla, niin ussita kesiä nimittäin töissä. Ah, okei, okay, okei. Okay. Joo, niin mä olin to, tosiaan niin mittaamassa mitta, aina kasvien niin tota, väliteitä. Onko näin? Onko, tarkka, onko tarkkaa hommaa? Oli, se oli tarkka. Joo, joo. Mikä siinä on? Minkä takia se on niin tarkkaa? It Tätä mieräntökuviin jo pitisi vähän aikaa. Joo, joo. No mutta sitten ymmärtäähän sen. Joo, eli kannattaa, jos kukaan Snellun puistossa käyä niin tätä kannattaa katsoa, että minkälaisia asetelmia siellä on. Just niin. No entä toi, onko se tullut sulle niinku harrastuspuolelle myöskin? Vai onko sitten hiljaa ni? Niin? No mehän on tätä, tätä nyt, niin tätä ei, ei ole niin ennen tätä... Sillä no, mutta jos sitä, työkseen, on, jos sitä on työkseen tehnyt, niin ehkä sitä ei halua enää harrastella? Ei, ei todella. <laughs> mutta mielellään ka. Niin, joo, just näin, just näin. No hei, onko siellä, onko siellä nyt niinku keväinen tunnelma noin niinku Kelien puolesta ja sään puolesta siellä Kuopiossa? No, joo, mutta merkki. kuin. Silloin kun tota, mä olin työelämässä, niin 13.6. aloitettiin vasta kukkien istamista. Joo, ei oikeasti, joo. Ja eihän siellä nytkään ei. niin kuin mikään lämmin ole varmaa. Että... Ei, niin. ei ole. Joo, joo. joo tämä on pitkä maa. Tänne tosiaan on tullut monikuviakin. Joo, ja... niin. joo paleltumisvaara on verran suuri. Odanhan se näin, odan se näin. Petolliset kelit, kun on se sillä kylmä pohjavire ja auringossa on kuitenkin tosi lämmintä. Niin. No niin, auringossa hyvä, mutta sitten kun mennään varjoon, niin sitä osaa hirveän kykyistä. E <hä> kyllä, kyllä, näin se on just. Hei, no mutta ei tämähän ole oikein kiva kuulla myöskin tällainen ammattilaisen mielipide niin kuin tähän Joo, kyllä. Jo. Mä ajattelin, kun mä tässä kuuntelin just muiden niin mä ajattelin, että, että, että pitkäpä tuohon mieli mielipiteen vielä Ilman muuta. Hei, Kuopi on oikein ja, hyvä niin, laulata ei Kiitoksia No Moi. moi. Ja, niin. Moikka. Moro, moro. Moikka. Joo, tuossa oli hyvä kyllä kans toi, Että ei kannata porkkanoita niin Juuri kaita, juuri kasveja Ei kannattaisi viljellä, että niitä saa niin halvalla Kaupasta, kyllä kyllä Tasalaatusta, mitattua Kiiltävää Porkkana saa kaupasta, mutta nythän ei olekaan kyse siitä. Siis tässä puutarhan harrastuksessa on ihan selvästi jostain muusta kyse kuin suhteesta, Tämähän saa melkeinpä oikeastaan maksaa mitä vaan, kun tämä pointti on ihan toisaalla. Kuka siellä soittaa täällä kansakunnan kahvitunti? Esko Kuopio. No nyt, hyvä huomaa Nyt on kuopiolaiset liikkeellä oikein Letkassa lähtenyt soittamaan tänne. Sitten se kuulostaa, ei ole. Joo, sehän no, tämä... Miksi saamme se niin minun täytyy sanoa, että siinä on se kasvun seuraaminen, huonon tapahtumaan ja ihan oman käden tuloksia. Joo. Olen erittäin huono viherpeukalo, jos vuodessa pari riviä perunoita muutaman mukulan maahan, niin se jää siinä. Vieluummin okay. luotan siihen, että muut suomalaiset kasvattuvat ihania tuotteita. Minä olen valmis käyttämään kotimaisia kaikki mahdolliset, siipulit, kaikki mahdolliset juurekset, tykkään. Kyllä tuota, mutta kun mainitsit kuitenkin tämän käsityön, ja että siinä on se on kuitenkin tämän ydintä, niin onko se sitten semmoinen, että sä teetkö sä käsillä jotakin muuta tuollaista omaa? Ootko käsityvä ihminen? No en enää. Okei. eläkkeellä oleva ukko, niin tuota en enää niin harrasta käsityötä suuremmissa määrin. että Joskus tuli näpäreiltyä ja hyvin pieniä sellaisissa pienessä muodossa käsitöitä, mutta kyllä niin kuin sanotaan. Ja sitten tietysti sorminäppäryyttä aikana, kun soitin harmonikka. Jo, kato. Niin se oli sellainen, että sormit kun oli hyvä vireessä, niin ei se kyllä vaikuttanut siihen, että en ollut luona, niin ruoha, jos kitki pellolta, niin saattoi lähteä jonnekin, mitä ei suunniteltu. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, joo. Ja siksi mä kysyin, kun sä jotenkin sen poimit sieltä, että siitähän tässä kysymys on tässä puutarhaharrastuksessa, että omin käsin tehdään ja saadaan aikaa ja näkyvää tulosta. Kyllä, Mut. ja se kasvun ilo, kun se tuottaa iloa sille, joka niitä kasvattaa, niin mä ymmärrän heitä oikein hyvin ja, ja. nostan hattua, kun jaksaa olla siellä muttella ja pärslihät tiukalla, kun kitkee maata ja... My siellä menemään, mutta Juh. maailman ihanin asia. Joo, ja to, toikin on kaunista, että sä otat nuo kurkunviljelijät huomioon tuolla närpiössä, taputetaan käsiä, kun no, on kuitenkin arvostusta tuota, kotimaista kasvattamista kohtaan. <kotimaista> Joo, ja sitten se, että on niissä kyllä niin valtava tuo makuero, joka tuodaan Espanjan aurinnon tai meillä kasvattamista. Joku <köhön> sanoi mulle aikana, että no, tervetti kaisen, niin osaa se kurku sielläkin kasvaa, mutta ilmasto on erilainen, Kosteus, olosuhteet, auringonvalo, niin se on mansikoissa. No Tämä on muun muilta niin ihania mansikoita kuin Suomessa. No, se on se mansikka oikeastaan ainoa tässä, joka täällä ihan kunnolla kasvaa ja ei, ei ole, tota, kukaan pärjää millään. Mutta on tämä muuten, niinku, onhan tässä nyt se puoli, joka taas on ollut puheissakin viime aikoina, niin on, on aika epätoivasta hommaa yrittää tällä pallonpuoliskolla saada kasvava Se on totta kyllä. Jao, ja sitten se, että nyt öö, nythän siellä ensimmäiset mansikat tulee tuossa päivän aikaan. Onkin ilo nähdä, että paljonko litraa tai kilohinta on sitten mikä on, mutta Joo. ehdottomasti niitä pitää kyllä litraa saada, jos kerran niitä kotimasta mansikkaa on. Se on Maksu se mitä vaan, kyllä. kyllä, se on se kesäjuttu juttu. Ja ehkä ollaan kuulolla nyt, jos tänne vaikka vielä soittaisi, hyvinkin saattaa joku rimpauttaa, jolloin oma kasvimaa. Mä haluaisin kuulla yes. Miten sen kanssa nykyisin hei, pärjätään? näin me teemme me annamme puheenvuoro seuraavalle. Kiitoksia. Kiitoksia. Voi, Joo, miten se nyt oli? Puolitoista miljardia euroa viljelijätukia. Niin totta kai, koska eihän tota noin täällä. Niin se samalla lailla lyö leiville, vaikka jos nyt siis laitettiinkin Suomi ykköseksi ja Espanja kakkoseksi, mitä tulee viljelemiseen ja auringon alla kasvattamiseen. Mutta tämähän ei meitä ollenkaan masenna, siis multasormet on liikenteessä, sato tai paisto, lunta tai vettä. Kuka soittaa siellä? Taitaa olla Tiina. Terve Tiina, tervetuloa kahvitunnille. Tervet. Kiitoksia, kiitoksia. Oletko kasvimaalta tullut puhelimeen? Järvestä tulin hetki sitten, mutta, mutta kasvimaalle kyllä menossa. No kato. Joo. Onko veden lämpötila, missä se huito ei harmaita aavistustakaan, mä menen äh. sinne, oli se lämpötila mikä tahansa. No niin kuulostaa Joo. taas suomalaisen naisen tällaisen sisukkuun, <laughs> Tämä oikeita meininki. Okay. No, Minkälaista kasvimaa sulla on? No mulla on, on tämmöisiä lavakauluksia tällä hetkellä ihan vain sen takia, että on että niin altistuu kurjille määrille vettä aina tässä talven ja kevään korvalla, se on semmoisessa matkelmassa. Joten, joten täytyy, sen kanssa on joutunut tekemään. Mulla olisi varmaan hehtaarin kasvima, jos, jos en olisi joutunut ton kanssa suopaamaan ja huopaamaan monta Okei. vuotta. Okei. Mutta tavallaan se, mikä minua niinku pisti soittamaan, siis minun kasvi, kasvimaani on jo pienimuotona, siellä on perunaa ja tomaattia ja viime vuonna sain hurjan. Lehtikaalisadon, joka oli aivan ihana. Oi, oi niin ne on kyllä joo. No niin, mutta. mutta kilolle, kilolle ei kannata laskea hintaa, koska tämähän on harrastus. Niin. Ja kyllähän me tiedetään, että harrastukset aina maksaa. Joo. Ja, ja tota noin, naapurin rouva mulle opetti tässä, mä aloittelin täällä, että hän kysyi multa, että onko sulla ää, joku budjetti. Mä sanoin, että no ei, mulla on nyt oikein ole. Ja sitten hän sanoi, että hänellä on. Joo. Että hän sata tota, euroa saa mennä. Ja hetken katselin häntä, mä ajattelin, että miten ihminen <laughs> ihmeen pärjää, pärjää sadalla eurolla. Sitten hän totesi, että sen jälkeen mä lopetan laskemisen. <laughs> Joo, toi on ainoa mahdollinen tapa. Kyllä. Ainoa mahdollinen. <laughs> Joo. Mutta siis mun tarinani on tavallaan se, että, että mä oon päätynyt tämmöiseksi... Torpparin tytöksi vasta ö, 2017 puoliksi sattumalta vuokrasin, vuokrasin Torpan. Olen ihan tämmöinen stadilaistyttö ja mun on aina ollut, ollut tota semmoisia kaupunkimiljöissä olevia, joten mulla ei ole mitään omaa kokemusta ei. aikaisemmasta, joten siis Vähän eläkkeelle jäämistä, niin, niin päädyin sitten innostumaan tästä puutarhan tonkimisesta. Ja mä olen kyllä aivan koukussa. Äh, niin Just niin on niin hyvä kuulla myöskin toi, että ei sitä tarvi siis niinku nuorisolaisena aloittaa oikeastaan mitään harrastusta. Missä kohtaa tahansa voi innostua asioista. Se on niinku ihan selkeästi näin. Ja ydin on toisaalla kuin siinä, että onko siinä jotain tuotosta. Sataisen budjetin, otan heti käyttöön <laughs> tuon, tuon mallin mukaisen, kyllä, että koska se on, kuten todettua, ainoa mahdollinen. Kuulostaa hyvältä, ja Stadin Mimmi vielä, niin kuulostaa tosi hyvältä. Joo, tämä on Et ollaan, no. me, me ollaan vähän niin kuin kaikki kyllä tota maalaisia, koko Suomen kansa, siitä huolimatta, vaikka olisi koko ikäkaupungissa asuttu, niin meissä on se jotenkin tuolla sisällä. Niin, en, en mä siihen ota kantaa, että olisi varmaan voinut jatkaa stanilaisena ihan, ihan maamaan tappiinkin asti, mutta tää on hirveän paljon helpompaa. Mun, mä, mä vaan kävelen ulos ja, ja se mun harrastukseni on tossa. Mun ei tarvii bongailla lippuja esityksiin tai, tai tota noin, seurata sitä hirveästi, että mitä missäkin menee. Mä oon ollut todellinen niin, intohimoinen kulttuurin kuluttaja ja, ja, ja nyt se kulttuuri on tässä niin mun, 4000 neljän suurin piirtein. Ei, mutta eikö se kulttuurisana siitä tulekin viljelyksestä? Siinä se tulee, kyllä, <laughs> totta. totta. Täällä se menty joo. vaan alkulähteelle, joo. Näinpä. Näin Minähän toivotan siis menestystä sinne myöskin, vaikka tuommoinen märempi ilmeisesti kasvualusta onkin siellä sun riesana. Joo, joo, mä oon oppinut elämään sen kanssa. No se on, mikä se on, joo, ymmärrän, joo. Hyvää Joo. kesää, kuule. Kiva, kun soititte. Soittelehät tänne, kun tämä on sellainen ohjelma, että ei tätä ole olemassa, ellei tänne soitella. Näin se on. Hei, mutta kiitos sinulle. Kiitos, kiitos paljon. Moikka. Voi voi. Moi. tänne on tullut näitä, näitä viestejä, joista mä ton, että kiva se. Tämä on Johannan viesti, sanotaan, että kiva se on naapurin miehellekin, kun mä pylly pystyssä härään pihassa. ei. Kuvaa ei ole, kyllä. Tämä on Merja Rantamäki, viljelypalstalta. Tule pois tästä maailmasta, sinä et elä täällä voi. Ne ei ymmärrä ihmislasta, jotka sekasorun Tämä on puutarhakappale ihan ilman muuta tämä klassikko meri ja rantamäin. jossain, osin vähän kummallisenkin sanotuksen tähän tehnyt Juha Vainio silloin joskus ja kyllähän se tota, jotain sellaista tässä minusta on, että meillä on kaikilla sisällä joku sellainen siinä mielessä viljelijä ja puutarhuri, että on joku kaipuu tällaisiin alkuperäisiin luonnon ihmeisiin ja asioihin, että tämähän se Jotenkin kun on se ydin tässä asiassa. Ja kyllä täällä on todella näitä kuvia tulee nyt ympäriinsä sitten niin, että tosiaan vähän harmittaa, ettei näitä voi näyttää, mutta kyllä täällä kasvatetaan. Siis ruukuissa, laatikoissa, parvekkeilla, palstoilla, pihoilla, yhtä jos toistakin. Täällä on tällainen viesti, et kun ottaa sangon ja kuokan käteen ja voi kesällä hakea uusia perunoita suoraan omasta maasta, niin siitä tulee juurevaa olo. Joo, sitähän voi sangossa kasvattaa, se ämpäri perunathan on, on ihan, ei tarvi oikeastaan olla just mitään muuta kuin vaikka nyt sitten takapiha ö, ovenpieli ulkona, taikka siis toi parvekenni niin, niin hyvinkin, en ole mikään hirve, hirmuinen, Viherpeukalo, mutta nautin suunnattomasti kevään vihreydestä. Haravoin lähinnä terapeuttisesti. Siistin puita ja puskia sahaamalla leikkaamalla. Voi sitä riemua, kun pääsee ensimmäistä kertaa nurmikon keväällä leikkaamaan. Teen kaikenlaista vähän sen repimättä hommista turhaa stressiä. Hyvää kevättä jokaiselle sanotaan tässä. On muuten sanottu niin, että nurtsin leikkaus, leikkaaminen on... on yleisin kuntoilumuoto Suomessa kesällä. Joo. Sitten sanotaan, että tämä menee kyllä yli myöskin, myöskin helposti tämä puutarahoito, Nurmikko muutaman millin ja tätä rataa. Tässä on sellainen pointti, tässä tämä on Liisan viesti, missä sanotaan, että pitäisi ajatella hyönteisiä ja perhosia ja, ja tarvitaan kukkia, pientä heinikkoa ynnä muuta sellaista, että ei pitäisi tehdä liian siistiä. Monethan jättää siis sen luonnontilaan ja kesannolle niin osan pihasta, jos on vaikka isompi piha, ihan sen takia, että pörjäiset pärjäisi. Ja täällä on todella monenlaista näkökulmaa äh, tähän asiaan. OP-viesti, että kyllä se kylmä valkkari maistuu hyvältä omallakin terassilla. Kauniita kukkaistutuksia ja takapihan puutarhaa ihaillen. Tämä varmasti liittyy siihen, että tuolla alkupuolella tätä lähetystä niin sanoin jotakin terassilla istumisesta jonkinlaisena ikään kuin vaihtoehtona tuolle puutarha mutta niin kuin tuossa nyt sitten tuli esille, niin, niin ihan ilman muuta nämä on yhdistettävissä tuo OP näkökulmahan on ihan mahdollinen. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 17600. Vähän turhalta jo tuntuu kysyä tässä vaiheessa, että mikä siinä puutarha-harrastuksessa oikein kiehtoo, mutta kysytään nyt vielä, kun on kerran alettu, vaikka on tullutkin jo aika tyhjentävät vastaukset tähän kysymykseen. Kuka soittaa siellä? No, täällä on no moro, moro. minä, minä puutarha-homman mies Onko näin? No, on, minä sit tänsepä. Tota Elä ja puutarhakeskus, mistä on vaimo. selvä. Mutta me tarvii niinku miettiä mitä. Sieltä tulee hyviä ohjeita. Volla vähän tähtyä? samaa roolia olen yrittänyt pitää yllä. Et sitä... no, mutta sitten mutta no sitten. Di. vanhemmat poistu ja niin poispäin. Niin Vaimon kanssa on parannettu tätä kasvimata, siirretty kauemmaksi Talon pohjoispuolelle, että aurinko paistaa sinne aamusta iltaan. Kaikkea on, mitä kaikkea, vaimo keksii, valkoisipulit, sipulit, porkkanat, perunnoita, aina kahta, kolmea lajia. Sitten ystävät niin aina sanoo sen, että kesän parhaat per, perunnat tulee saaristen mailta. Kato, mitä lajiketta? Se ei nyt ole ihan tavallaan, mitä sinne laittaa, kun niin. muokkaan mutta on ja mikä se nyt on, mitä muutakin? Mä en muista, mä en ole mikään, niin kuin mä sanoin, mä oon puuhas tai yttelijä. Sähän kyllä sanoit, että sä teet mitä sanotaan, niin ei, su sulla ei ole tuota kirjanpitovelvollisuutta ollenkaan. velvollisuutta ole. Tämä on, elämä on helppo, kun ei tarvitse tehdä se, mikä pyydetään. No, mutta eikö toi ole vähän tuo koko puutarha harrastus sitä nimenomaan, että ei tarvitse ajatella, että tehdään, tehdään käsillä? Joo, se on se kiva sitten syksyllä muokataan maat, ja sitten sinne laitetaan tuota komposti ja siellä se muhui yli, ja sitten siellä on valmis maa alkaa muokata. Et se on se homman nimi. Joo, miten... Anteeksi, no Minkälaisilla pituuksilla ollaan karttaa ajatellen, että joko siellä on kevät? No kyllähän tämä nyt Tammelassa on. No niin, että ollaan tota, ja Hämeessä, kyllä, Hämeessä kyllä. Ollaan, ja ihan tota, lämpimät kelit jo tässä vaiheessa. No sehän tässä on tämä parasta. Tämä, tämä tontti on lämpimmin tontti, mutta nyt on tullut vastaan. Tämä on tontti. Just niin. Ja sitten tuossa ympäri, ympäri on isoja kuusia mäntiä ja muuta, niin tänne ei tule. Mutta Toisapäivänä mykille, niin larjossa oli tällä tontilla 19. No. Ette, ette, ette. Tämä on tämmöinen lämpöhelmi. Kato, teiltähän, on... saa, teiltähän saa ennähtyslukemat aina, kun näitä lämpimimpiä päiviä mittaillaan. Kannattaisi laittaa sinne se ilmatieteen laitoksen mittari ilman muuta. No me takapihalle joo siinä. Kyllä, kyllä <laughs> tulee, tulee, tulee <laughs> Kyllä, Että kyllä. Mutta He... näitä me ollaan puuhastelemassa... Että nyt vähän teuhelmaan. Kyllä tämä pitää, siis sehän on yksi tärkeä oleellinen osa puutarharrastusta, että pitää päästä leuhkiin. Mitä siellä, mutta sanon vielä, mitä muuta teillä nyt olikaan siellä, kun sitä perunaa ja tomaatti? No, Porkkanaa, valkosipulia, sitten sipulia. Ja, ja mitä noita on, persiliä, etä, no ehkä se on persiliä, Äkkiä näitä muista, mutta täällä on kuitenkin... Ai niin, tästähän oli 67, 67 eri jo puhe. kuukka eli vuote. Joo, joo. Onko onnistunut valkosipulit? Jumakauta. Oh. Oh. Kyllä se kesä, oh. kun meilläkin oli, niin jäi mun mieleen. Et nyt jo, jo, no. nyt jo kaduttaa, ettei tullut laitettu. Eikö ne pidä laittaa sinne syksyllä, että niistä saadaan? Siin... Mä en muista. Että, saattaa muuten olla näin, että tuolla oli vähän ympäri Tämä on, on täysin epäreilua, että minä nakitan sinua nyt näistä tällaisista tota, tiedollisista asioista, faktoista, kun vaikka sinä olet monta kertaa sanonut, että minä en tiedä näitä asioita, minä teen vaan mitä sanotaan. Jokainen jää muistiin. Kyllä, on. aika hyvin sinä pärjät siihen nähden, että, että se on Joo. se vaimo, Mutta, kirjurina. Että, että tuota kun ottaa kompostia sitten, missä ne on, missä ne on myös tuota pihan tuota, tuota, huusista tuota jo maatunutta nostettua on vielä, niin on se niin kynameittiä. Kyllä. Kyllä. Tasko räjähtää. Kyllä, kompostin voimalla. Kyllä. Joo, hei. Mutta mitä tässä täs, täällä ei tule, täällä on lämmin mukava olla. Tämä on niin poikkeella paikka tässä nossa, että toiset pitää veden äärellä. Siellä on viileitä, ja tämmöistä on aina niinku useamman asteen niin lämpimämpi paikka. Tämä oli oikein hyvä raportti, kun toivotan sinne menestystä ja onnea ja hyvää kesää sinne Tammelan suuntaan. Kiitoksia, voi voi. Kyllä tästä tulee niin sellainen todellinen ja tosi kuva meistä, siis suomalaisista näiden ohjelmien kautta. Varsinkin jos on tämmöinen, mikä se sana äsken oli, juureva aihe, niin kuin Puutarha kyllä on. Tällaisen on tommoinen korkea ääni, kiljotin ääni sanotaan, että se tuolla pyörii tuolla yläelimoissa, niin eihän se mennyt läpi siihen aikaan. Tuominen oli ainutlaatuinen ääni pohjoisesta, joka lauloi tunteesta tunteella. Jamppa Tuomisen tarinaa sunnutaan aamuna Tarjanärhin iskelmaradiossa heti kello 9 uutisten jälkeen. Yle Radio Suomi. Joo, mulla huomenta sitten. Mutta nyt... Täältä rämähtää tämä Suomen uusin tuorein ylpeyden aihe kappalehanon nimeltään No Rules. Mm. My name is Windows, Windows 95 I care See me slay Is there something wrong with those 95 Man lähtee hakemaan pokaalin ruotista, kun lähtee No Rules tuonne Eurovision laulukilpailuihin. Ja tuossa se kilpailukappale siis kuultiin. Ja sehän on oikein hyvä viesti meille suomalaisille, kun meitähän siis pidetään tämmöisenä sääntöuskovaisena kansakuntana. Täällä on Arja Mummo laittaa tällaisen WhatsApp-viestin, että kulepas, kun asuu ison tien laidassa, on melkein pakko tehdä pihassa jotakin, kun kaikki näkyy kulkijoille. Oma kotitalossa kun asuu, niin hommaa riittää. Minulle pihassa on ykkösasia, kun se on siisti. En halua mitään kasvien sekamelskaa, vaan siistejä ryhmiä ja istutuksia kaikkia sopivassa suhteessa. Kevät jo meilläkin vihertää. Se on just hyvä juttu. Tätä muuten toi Biolan-niminen firma, niin joka lannotteita ja multia ja muita kauppaa niin tutkii asiakaskuntaa ja on tehnyt tämmöisenkin tutkimuksen, että mikä se niin oikeastaan on siinä se motivaatio tai mikä on tärkeintä puutarhassa ja toteaa tässä tämmöisen asian, että puutarha, puuhailua tehdään ensisijaisesti omaksi iloksi. 10 prosenttia vaan vastaajista miettii lähiympäristön yhtenäisyyttä tai naapuruston mielipiteitä. Alle pari prosenttia niin toteaa, että tämä on tällaista pakkopullaa, että pitähän tätä niin tehdä. Kaikki muut, siis valtava enemmistö omaksi iloksi niin tätä tekee. Todetaan tässä tutkimuksessa, että tärkeimmäksi motivaatioksi nousee kauneus ja viihtyisyys, jota hoidettu piha tai Parveke antaa itselle ilo, jota puutarhanhoidosta saa, on tässä se toinen iso pointti, josta on puhuttu myös tässä lähetyksessä. Kansakunnan kahvitunnilla tänään, kun vimmahtu kuopsutus ja rapsutus ja kuokinta ja höpötys kuuluu pihoilta ja palstoilta, kun ne on sormet ja viherpeukalot aloittamassa kasvukautta. Mä sitten tuolla alkupuolella ohjelmaa sitten sanoin, että Kiinnostaisi kuulla, että mikä nyt erityisesti on tässä se pointti, kun muut ottaa kevättä vastaan terasseilla ja torien kahviloissa istuksimalla ja pitkään nukkumalla, niin viherpeukkuhan se on tuolla puutarha -piha myymälöissä ja raahaa sieltä multaa ja taimia kaikki vapaapäivät ja istuttaa aamusta iltaa ja kuokki ja kaivaa kylvää, kastelee, kitkee, sato tai paisto, kyntää ja myllää. Tällä tavalla menin ja kuvasin tätä ihmetystä, että mikä siinä oikein on, että onko tämä vaivan arvosta, onko tämä ehkä rahan arvoista. Eli esitin sen sellaisen kysymyksen, miksi? Ja aika nopeasti kävi ilmi, että kun on kerta kysytty, niin kyllä tähän on tähän näitä vastauksia kyllä olemassa. No Kokemäeltä tulee tällaista WhatsApp-viestiä. Ostin Kokemäeltä kesämökin tilan. Kasvatetaan papuja, herneitä, porkkanaa, perunaa, salaattiin, marjoja, ruuaksi, kesäisiin. Ei sillä voitolle ostohinnan suhteen pääse, mutta Sääksjärven rauha ja oman maan ruoka on jotain, mitä ei saa. Ja kyllähän siinä säästää, kun kesällä ei kovin usein ole asiaa kauppaa. Pihvejä maa ei tuota, mutta ne saa naapurin maatilalta. Pellosta pöytään kirjaimellisesti ei tarvita kauppaketjoa. Eikä tarvita vakuumia. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Kyllä, täällä on näit, myös näitä laskelmia, että hyvään kukkapenkkiin saa helposti uppoamaan 65 000 euroa. Tämä on kyllä niin hieno. Aloin lukea, että enkä katsonut, että kuka on mitä lukee. Allekirjoituksessa siinä lukee. Jari Aarnio. No niin, mutta kuka soittaa siellä? Haloja. Hei. Täällä Alapere Matti. Täällä terve Matti, terve soittaa. Matti, terve. Pyhäneltä. No voi. Kesäämökiiltä. No muista kuutarhaamasta, niin, niin mulla on semmosia vinkkejä, noita, niin tuommoisia kioskilta sai noita sinappiämpereitä ja noita petsukkiämpereitä, ne kymmenen litraa. Joo. Joo. Niin kun tekee reikiä ja laittaa pottuja aina kolme siemiltä sinne, niin tulee kahde, kolme keitot aina. Joka ämpäristä, niin, niin, Niin, niin, ja mulla on ja kaiken näköisiä. Minä justin puutarhaumaan täällä teen täällä ja haravoinut ja... Joka Joko sulla on kesä alkanut, toisissa no. Ky kyllä se... Tässä alaanko. viikko on no. oltu tällä täällä mökilleen ja kaiken on kesähommaa, haravointia ja kaikkia semmoista. Joo. on, silloin puh, se on puh, alkanut Puita Puolenta hajettiin kärsäämältä semmoisia puolentoista e, kuutioon säkkejä, niin kolme. No, no kyllähän tuolla pitää. Pärjääks niillä koko kesän? Niin, pärjää ensi talven. Niin, ja talven kanssa. Palvellahan, niitä niin, toihän oli niitä me, kyllä. Kyllä ana nuotiossa ja missä nyt mennekin Kaminassa. Kyllä. Se. Joo, ei kun mä ajattelin, heti vetäisin niitä saunomisen johtopäätöksiä, että jos joka päivä lämmittää puusaunan, niin siinähän jo alkaa mennä. No niin, no siinähän menee vesipaa ja Saarankesästä menee aina joku. Littani. Kyllä, kyllä. kyllä. Nämä, hei, onko ämpäriperunat jo kasvamassa? Onko mukulat mullassa? Ei ole vielä niin. mullassa, kun pani tuonne semmoisiin pahvinaatikoihin ja, ja se ittää vähän ne potut. Kyllä. Porkkanota tuli viime syksynä. Pani sillä semmoisia, mitähän on, putkia, semmoisia isoja puolimeksi alaika sieltä, niin sinne ja sitten hiekkaa sinne. Jaa. Hiekkaa ja muuttaa. Porkkana kasvaa, kun siellä on hiekka, niin se luulee, että siellä ei ole vettä, niin se vennyy sinne. Ai se on se idea siinä. Niin. Se me... pitää olla semmoinen hiekkanen maa, missä porkkana kasvaa. Ja kaiken näköisiä tillejä ja muita minä on kasvattanut aina täällä ja herneitä ja mitä nyt onkin. Niin. Mikä siinä on tärkeintä? Onko se, että sieltä tulee sitä ruokaa ja raaka-ainetta vai onko se tällainen niin sanottu fiiliskysymys ensisijaisesti, tämä oma puutarha? No se on semmoinen, en minä osaa sanoa, mitä niin. loppujen lopuksi vaan joita sätkejä ostanut Adan kaupasta ja niin. niin ei siihen tarvitse panna mitään höystyä loppujen lopuksi, niin kyllä se näkyy kasvavaa. Pottuja tulee ja tilliä ja ne. noita tilliä, ja no rapuja, kun saa sitten syksyllä, ja, niin onpa hyviä tavut. Ja muikkuja, muikut täältä muikkuja, niin minä purkitan niitä muikkuja, vaan en minä myö kellekään niitä. Kyllä, kyllä, ja kyllä se murteesta kuuluu, että muikkuvesien äärillä ollaan. Niin, okay. Iso-Olan mun järvi, tiedätkö? Ei, ei Oul kyllä. Olisi... Oulunikellä, eli Pyhäntä on tämä paikka. Niin Joo. Raahessa minä itse asun niin Ky kyl. rahessa Raahessa, ja justin se eilen, mikä se oli se Olli, se on... Ha Haapakanka, oli Niin, pojan koulukaveri. Katohaa. Niin, Kato, katoha, katoha. niin, niin kaikkia tuttuja Kyllä. Sinä he on tuttuja tulee. Kyllä. Sinä olen kuunnellut joka lauantai niin on mukava kuunnella. No kyllähän tätä, kun tähän lauantaa ilman kansakunnan kahvituntien, niin se on vähän niin kuin ravut ilman tilliä. No niin, niin, niin, Ilman kyllä. muuta pitää kuunnella. Pysy kyllä. kuulolla vaan kuulle. kuunnella eteenpäin. No kuunnella eteenpäin. Ja, no niin. Kiitoksia. Moikka. Kiitoksia kun sai vastata. No kyllä niin, täällä, kyllä täältä, täällä, täällä. Jos ei niin olekaan aina oikeita vastauksia, niin hyviä yrityksiä täältä aina irtoaa. No niin, <laughs> en, niin. Kyllä minä tiedän, oli soittajia, Loistaa. niin ei nyt pääse yhtäkkiä. Niin Joo, kun hetken jonottelee, niin kyllä se siitä. Mutta no kiitoksia niin. tästä, kiitos. Hyvää jatkuva teillekin, Samoja. Hyvä, kiitos. Kiitti, voi voi voi. Otetaan tästä nyt yksi puhelu vielä, ennen kuin osutaan eteenpäin. Kuka soittaa siellä? Järjestäisestä minun rouva, joka on pitkä aika odottanut viiden kerralleen päässä ollenkaan mukaan. Kuulemme. Arvaa minkä takia? Niin. No kun muutkin kaikki soittaa tänne. Kyllä, mä tiedän, mutta nyt mä päätin, että kun mä oon laittanut kuparia puhdistanut tässä keittiössä kiillottanut, niin mä et, kyllä, minä nyt odotan vaan tähän aikaan. Kannatti, Kannattiin! Kannattiin! Sä tiedätte jo. koko ajan, olenkin. Joo, joo, jo. kuparia kiillottamassa. Kuparia kiillottamassa. Mm. Mä laitoin tuon uuniin, nyt se on valmis, kohta syödään ja maidon kanssa, mutta mun asia on semmoinen, että. Niin. Mä oon joskus kertonut, että mä olen vähän Kyllä sellaista sattuu. Se on vaihtoehto ja, on nähen tosi hyvä ratkaisu. Se on hirmu hyvä että kun on pavuksen ilkeä ihminen ja tarkka, niin sinähän se sanoi, että mä olen suora suu. Anteeksi. <laughs> se selvästi, että se on kyllä hyvä. Ja se on tässä ohjelmassa pelkästään niin plussaa. Ja, mutta tuohon puutarhaan ja tämmössä, niin oon, se on kun mun lapset vielä pienemmin, Meillä oli omat kasvimaat ja me ja laitettiin ja tehtiin. Ja sitten tuli, tuli puutarha ja sitten tuli tämmöinen aarin maatirkku. Ja nyt lykypäivänä, kun on paljon, paljon mennyt vuosi, niin nyt minulla on iso asuus, mistä on 18 metriä parveke ja kaksi metriä syvä. Se on lasitettu länteen. Okei. Okay. Joo. Ne on mun No niin. Mä oon niin hirveä määrä kukkia siellä ja, ja sitten syksyllä taas, kun tulee aikaan, niin täytyy valikoida ja ne valkapalinsut peikonlehdet, ne on kattoon asti näitä hoiteleja, laitteleja ja, ja juttelemaan niille. Ja mulla kukat viihtyy. Ja mä teen kaikkea tämmöistä pientä kasvatta, mutta eihän kaupunkiasunnossa voi kasvattaa niin hirveitä. Niin. Mä oon jotakin kokeillut, mutta en onnistu, että Kyllä on lähinnä jotkut kurkut ja sitten tämmöiset tomaatitkin menee. Mutta mä teen, mä rakastan muutta ja muuassa mönkimistä. Men ja, ja mä oon oikein nauttinut näistä jutuista, mitä sä tänään No mutta ja tänne mä... tulee kyllä hyviä kuvauksia ja tarinoita. Eli, ja kukat on se sun juttu? On kukat mm. nyt kun kaikki maat ja tilkut on mennyt, niin nyt mulla on enää niin. iso sinne. Mä laitan kukat ja ruokin niitä ja juttelen niille ja... Syksyllä sitten, kun tulee lokakuussa lämmin parveke, niin hyvästelen ne toiset talvimailet, eli pois ja Mutta kopponahan nämä isot tämmöiset peikonlehdet, ne on katsoen asti valtavan isoja. Tiedätkö, mulla se jotenkin räjähti käsiin, se sellainen himo tässä Nimenomaan tänä keväänä, kun mä kävin katsomassa tällaisen ranskalaisen elokuvan, kuin Tie Sydämeen, joka nyt on mm -hmm. tuolla elokuvateatterissa. Siellä on sitä puutarhamaailmaa. Mä en tiedä, sulle tulee ikävä niitä entisiä maatilkkuja, jos menet sen katsomaan, mutta et kadu, jos me kattomaa. katsomaan, koska sinä ymmärrät sen päälle. Siellä on kukkia. Meillä ja... ei tule kaupungin puutarhaa ja sitten Ni... kaikkiaan kierren siellä ja katselen, mitä ne voisi varastaa. Lehden toisen sieltä toisen täältä. Kyllä, kyllä, ymmärrän. Anteeksi. <laughs> <laughs> niin, kyllä, kyllä, ymmärrän. Joo, joo. Että, mutta joo. Tota, mä pidän, että ihminen, joka karkastaa puutarhaa, niin se on terve ja se on onnellinen mies. Kiinalaisen sanonta tämän mukaan. Näin on. Ja, joo, on. ja kun niitä on niitä sanontoja, ja jostain syystä ne kiinalaiset on täällä jotenkin jäänyt eloon ja se heläyttää suomalaisen korvassa jotain sellaista kelloa, että kun ne osaa sen ja sanoa tuolla lailla. Ja toinen juttu vielä, että kun on vihreät, vihreät kasvit, niin hoidetaan, ja kasveja, ne on kauniita, ne hengittää, ne puhdistaa ilmaa. Just. Ja antaa mieleen sellaista kaukokaipuuta jonnekin kesää. Kuule, ei enää kysyttävää. Tämä alkaa olla, kun tämä aihe paketissa silleen, että vastauksia on tullut. On tämä kyllä jännä tilanne, että tämmöinen radio että kysyt täällä ihan mitä tahansa, niin kyllä mm -hmm. siihen vastataan, ja monella ja hienolla tavalla vielä, että. Joo, mutta kyllä sä oot semmoinen utelia siihen, Mä kyllä. Ta, eikä, sä oot pahuu semmoinen sekin vähän se se. auttaa. Ja sitten tänään mä nauraamista, kuullut, nauraa miehet ja naiset. Ja mä, mä oot, että tämähän on ihan hermolepoa, jos ihmiset aukaisivat radion kuuntelussa. Voi, että kiitos sulle niin. kovasti, kun sanoit. toivottavasti pääset mukaan jatkossakin tähän lähetykseen. Kyllä, että... mä pääsen, mä niin sinnikäs. Ja kaikkea hyvää kiitoksia kiitos paljon. ohjelmista ja sitten muista. Kunnon ihmiselle ei tapahdu elämässä eikä kuolemassa mitään pahaa. Hän on Sokrates, ranskainen filosofi. Ja sen jälkeen jo myrkkymäri. Oi, oi. Näin Tämä se, on. On. Näin se on. on. Osin vielä omasta tahdosta, kun ei osannut päättää, että onko se maasta karkottaminen sen huonompi niin. vai parempi kohta. Hieto. Kyllä, lopetit räväkästi. Hienoa. Kiitos. No, Kiitos. Hyvää. Voikka, voi, voi. Tää nyt on vähän väliästi puutarha juttu. Tämä Roikkareiden Tursaan puutarha. Tietäisinkään tietäisikään kukaan, olla tahtoisin, alla mainingin, tuolla tursaan puutarhassa turvassa. Alta myrskysään, tuonne lämpimään, viilon paikkaan alle vaatopään. Kulevämättäisiin, Vois käydä kellimää, me tanssittais ja laulettais, ei meidän piilopaikkaa kukaan selville sais. Olla tahtoisin alla mainingin, tuolla puu puutarhassa turvassa. Marx, Engels et Jung. Tursaan puutarhassa kansakunnan kahvitunnilla tänään, kun on neljäs päivä toukokuuta, on Roosan, Rosan ja Ruusun päivä ja tänään on muuten tämmöinen Star Wars-päivä myöskin, tulee tähtien sodan siitä legendaarisesta lausahduksesta May the Force be with you, olkoon voima kanssasi, joka kuulostaa siis samalta kuin tämä May the Fourth Eli toukokuun neljäs, Niin tämä on siis Tarvarspäivä, tämä päivä, tämä 4. toukokuuta. Sen takia joo, mikä nyt on myöskin Pyhän Florianuksen päivä on myöskin muistopäivä, kristillinen tämmöinen pyhimys, joka oli siis palomiesten ja nuohojien ja saippuan tekijöiden hitsi, kun meillä olisi täällä Suomessa tämmöisiä myöskin taustoiltaan näitä pyhäpäiviä, arkipyhiä. No, ei se tietysti viikonloppuun osuessaan tuo siinä mielessä tähän elämänrytmiin mitään uutta, mutta tarinallista tämmöistä hienoa kulttuurista taustaa näissä kyllä näissä keski-eurooppalaisissa pyhissä päivissä enemmänkin ehkä. Meillähän nyt on tietysti nuo uskontoon liittyvät ja sitä rataa. Levylautakuntaa muuten tulee sitten tuossa kello 13 jälkeen Radio Suomessa. Mitäs meille levylautakunnassa nyt tänään oikein olikaan? Puoleen väliin asti mä yritin selvittää, mikä kieli on. Sitten mä olisin nyt lopetan ihan sama, että nyt mä tavallaan meneen epäolennaiseen. Niin hyvä todistettaa sitä, että aina tekstiä ei välttämättä tarvi ymmärtää. levy vieraana juuri uuden koskettavan ilmaa singlen julkaisut Eva Louhivuori. Kun aina kun puhutaan elämästä ja siitä, kuinka ihanaa se on, niin siellä on se kuolema. On joka kerta niinku messissä. Kurkkii iltapäivälehtien otsikoissa, että näillä ruuilla vältet verenpainu. Sekä uusilla kantaa ottavilla kappaleilla on kohua herättänyt Samae Koskinen. Radio Suomessa ja Yle Areenassa lauantaina kello 13 jälkeen. Hyvät vieraat on kyllä. Aika vihaisen levy julkaistu tuo Samae. Tota, siellä on sitten vähän seesteisemmät myöskin laulunekijät teekkä paikalla, eli Eva louhivuoria ja Veera Valla. Jyrki Hakanen on muuten juontajana Radio Suomessa, kunhan puolenpäivän uutisista ja urheiluradiosta päästään eteenpäin. ja Onhan siellä sitten myöskin... Tuossa kello 14 jälkeen meteorologi Matti Huutonen vastaamassa kysymykseen, että mikä säässä ja säätiedotuksissa tiedotuksissa kulloinkin ihmetyttää. Sehän on semmoinen kysy-säästä-lomake, joka löytyy Radio Suomen sivuilta, siis yle.fi kautta Radio Suomi. Siellä tota, vieraileva meteorologi aina paikalla ja tämä on ihan hyvä päivä, kun tässä on monenlaista nyt säätä Suomessa tullut tuossa jo sitä sanottuakin, että kyllä tuo Itä- ja Pohjois-Suomessa niin on lämpötilat, niin on aika lailla matalammat vettäkin voi sataa kuin mitä täällä sitten taas etelässä ja länsiosassa Suomea voi mennä 20 astetta hyvinkin tässä rikki vielä tämän päivän aikana, että tietysti aurinkoisilla alueilla varsinkin tuntuu tämä, että kevät on tullut. Ja siinä sitten tämä voi olla kohdallaan tämä myöskin tämä kysymyksemme tänään, että mikäs Siinä erityisesti siinä puutarhan ja viljelyharrastuksessa niin kiinnostaa kiehtoa. Mikä se on se niin sanottu pointti, kun minähän manasin, että selkä menee jumiin kylmällä ilmalla siellä perä pitkällä kyykisteellessä ja sitä rataa. Sitten tuli puhetta tosta, että kannattaa jättää mehiläisille kimalaisille niin sitä kesantoa myöskin pitempää heinää. Täällä on viesti, tupun viesti, että tulin tänne mökille ja pelastin kahdeksan kimalaista eteisen lattialta ulos auringon lämpöön. Sä oot tehnyt kyllä niin ison tässä hyvän työn, että huomiseksikin päiväksi on, sanoisin, että kiintiö kasassa, että täällä on kuva myös. Kyllä on keväistä, kyllä on keväistä. Kyllä me tarvitaan näitä pölyttäjiä, sehän on ihan selvä asia. Jonnan viesti on tämmöinen, että eihän se ole ukkojen vaikea kuokkia, kun joku antaa ohjeet. Viisas erkki sanoi, että riittää kun toinen tietää. Täällä on kiitos myös hyvästä ohjelmasta kirjattu tähän, kuuntelee ilokseen, että on aihe mikä tahansa. pus, pus vaan sulle kans kyllä tämä on minustakin hyvä tämä lähetys, tätä pystyy. vaikka tämmöisessä sentraalisantran ominaisuudessa täällä olenkin, niin pystyn kehumaan tätä ihan raikkaasti. Kans, koska tämä on yhdessä tehty juttu. Tähän koostuu nimenomaan näistä viesteistä, joita tänne aina WhatsAppin kautta laitetaan, tai puheluista, joita tulee tähän lähetykseen. Niitä todella tu tulee. Et välillä tuntuu siltä, että mitä semmoinen arkisempi ja siltä tuntuva se, kysymys on, niin siitä päästään hyvin sellaisiin filosofisiin kierteisiin, vähän arvaamattakin joskus. Taihän se sitten on arvaamatta, jos tämä on jo tuttu kaava, että näin käy, näin käy usein, mutta nämä on sellaisia salaviisaita nämä tilanteet kyllä selvästi, että luulisin, että tuommoinen kukkapenkissä kyykistely ei niin kuin ole maailman filosofisin asia, mutta kyllä se on. Kyllä on nyt huomattu, että kyllä se vaan on. Tärkeintä elämässä on puutarhanhoito, eikä sekään ole kovin tärkeää, on se ensimmäinen sananlasku, mistä lähdettiin ja täältähän näitä tuli sitten tuli kyllä lisää näitä sanontoja, joista niin oikeastaan mennään aika itämaisen linjalla. Nämä kiinalaiset sananlaskut liittyy puutarhaan niin kuin koko lailla. Tai sitten on vaan niin, että ne on jäänyt jostain syystä niistä kiinalaisista sana sanonnoista sananlaskuista, just ne puutarhaan liittyvät niin elämään täällä pohjoisessa, ehkä länsimaissa yleensäkin, kunhan niin tämmöisiä tunnistettavia samoja asioita sitten. Joo, täällä oli, ää, ää. ai tässä muuten tämmöinen taimia ja taimenia sekaannus otetaan ää, puheeksi. Et jäin miettimään, kun juttelit siemenestä kasvattavan henkilön kanssa, että niitä siemeniä Minäkin haluan niitä siemeniä, mistä taimeniä kasvaa. No niin, nimenomaan kasvin siemenistä kasvaa taimia, ei jalokaloja. Tämä on Tertun viesti. Ei, siis en kiistä, etteikö ole mahdollista, että olisin mennyt minäkin, vanha jäärä ja ketku, niin tuommoiseen halpaa. Se on ihan mahdollista. Radio Suomi. Paljon kun puhuu, niin tulee virheitäkin, mutta ees nyt Hei, kiitos tästä ja seurasta ja kaikista viesteistä. Kansakunnan kahvitunti taas ensi lauantaina kello kympi nuotisesta alkaen. Mä haluan kaiken susta kaiken vaikeen. on nukkunut tuntikaan. Tämä on kuumaa. Se joka Estää sytteidettä sammumaan. Me ei puhuta sanoille. Meidät koodittiin eri tavalla rakkaan. Jo samoin, ja päin